Inledning, sidan 9 till och med 69. Inläsaren anmärkning, observera att inledningens sidnummerering sker med romerska siffror. Slut anmärkning. Inledningen har följande underrubriker. 1 om Södemannalagen, sidan 11. 2 Södemannalagens rättegångssystem, sidan 32. 3 om Helsingelagen, sidan 43. 4. Helsingelagens rättegångssystem Sidan 62 Sidan 11 1. Om Södermannalagen Södermannalagen SDML är i sin helhet bevarad till vår tid i två medeltida pergamentshandskrifter. Den ena i Kungliga biblioteket i Stockholm, signerad B53. Den andra i det Kungliga biblioteket i Köpenhamn, signerad Ny Kunglig samling, nummer 2237:4:0. 4,0. Av Schlitter har de blivit betecknade som HSA, det vill säga handskrift A, och HSB av SDML. Den förra har innehållit utom Södermanalagen även vår äldsta statsrätt. Bjerke är rätten troligen avsedd för någon stad i Södermanland Den har varit skriven något senare än södermanalagen och med annat bläck, men möjligen av samma samhällsskrivare Numera finns emellertid av denna text endast början, ett blad i behåll Södermanalagen inledes med företalet däremot saknas stadfästelsen Enligt Schlüter är handskrift A skriven citat i förra hälften av 14 århundradet eller ej långt efter år 1327. Slut citat. KG Westman daterar den till år 1325 eller möjligen något år senare. Handskrift B är en utomordentligt ordentligt vacker och välbevarad laghandskrift. Den består i sitt nuvarande skick av 82 blad. Mellan de olika balkarna har skrivaren lämnat två sidor tomma, tydligen för att ge plats för tillägg och anteckningar. I de fall då dessa tomma sidor tillsammans har bildat ett blad har detta senare skurits bort ur handskriften. I slutet av första lägget finns en lucka i texten omfattande kyrkobalken KK11 till större delen och 12 jämte rubriken till kyrkobalken 13. Not Noten lyder Kyrkobalken 11-13 i huvudhandskriften, motsvarar Kyrkobalken 15-17, enligt handskrift Bs flockindelning. Slut not. Tydligen har här ett blad blivit utdrivet, jämt ett därmed sammanhängande oskrivet blad, som har varit det första i samma lägg. Not Noten lyder LM-båt i Svensk historisk tidskrift 1903, sidan 178 och följande sida K.H. Karlsson i Södermannalagen 1904, sidan 8 Att utgivandet måste ha skett redan före bokens inbindning är tydligt därav att det nuvarande blad 3 med företalet genom sitt smutsiga skick vittnar om att en längre tid har befunnit sig ytterst i hans skriften. Möjligen har det första oskrivna bladet blivit utskuret av samma man som har avlägsnat övriga tomma blad ur hans skriften. Otänkbart är i Tillicke att det tvärtom kan ha varit det sista bladet. Med kyrkobalkens flock 11 och tolv i läget som först har blivit utdrivet av någon som ogillade dess innehåll och att därvid det oskrivna bladet i lägets början har måste följa med. Slut. Räknar man dessa förlorade blad finner man att alla elva lägen i handskriften, möjligen med antag av det sista, ursprungligen har bestått av åtta blad, det vill säga fyra pergamentsark. Sidan tolv. Handskriften innehåller utom utomföretalet och lagtexten även Magnus Erikssons stadfästelse, skriven på tvänneskilda men med varandra sammanklistrade blad. Ursprungligen har stadfästelsen haft sin plats i slutet av handskriften, på sista bladet av lägg 11 och på ett följande pergamentsark. Men vid bokens inbindning har den blivit flyttad och insatt främst. Not 1. Noten lyder sluter analogen sidan 8. K.H. Carlsons inledning, sidan 10. Slut, not. Även handskrift B tillhör 1300-talet. Äldre än 1335 kan den i varje fall icke vara, då Magnus Erikssons Eriksgata omtalas. Se ad 19 ADD står för adidit, som betyder tillägg. Inläsarens anmärkning i fortsättningen läses detta endast kort och gott. Ad. Slutanmärkning. Att närmare bestämmades ålder är svårt. Sluter datera den till... Citat ej, långt efter år 1335. Slut citat. R. Tengberg anser den vara vida yngre från början av 1400-talet. Not 2, noten lyder i Sead 1 med not 5. Slut not. CM Kjellberg och KH Karlsson sätter den till något efter 1350 1350-talet snarare än 1360-talet. Den senare betonar dock att citat är nästan omöjligt att inom en trängre ram än två av tre tiotal år datera en handskrift i vilken inga säkra inre kriterier rörande dess ålder finnas. Slut citat. Av särskilt intresse för handskrift Bs tillkomsthistoria är att ett par mindre stycken skilja sig från handskriftens handstil för övrigt nämligen början av kyrkobalken 11 Sex rader i slutet av nuvarande blad åtta och J2-3. J står för jorda Det är då även skrivna med ett ljusare bläck. I slutet av J2 har skrivaren tydligen tills vidare lämnat plats två och en halv rader för en mening som senare har blivit tillskriven av honom själv eller möjligen av en annan men i så fall nära samtidig skrivare. Den naturligaste förklaringen är att denna mening i hans egentliga förlaga har varit utskrappad eller överstruken så att den icke har kunnat läsas. Han har därför senare måste komplettera texten efter en annan handskrift. På samma sätt förhåller det sig utan tvivel med det mycket omdebatterade stället Kyrkobalken 11 och 12. Här har ett större parti av förlagen varit oläsligt. Skrivaren har då tills vidare lämnat plats för textens komplettering– Dels de sex rader som återstod då på blad åtta, dels hela det följande bladet. Dels vidare har han på ett nytt blad, det första av andra läget, fortsatt med kyrkobalken tretton. Senare har han också här utfyllt vad som fattades efter en annan handskrift. Av detta finnes så som ovan har framhållits, endast de sex raderna i slutet av blad åtta i behåll. Det är nu att märka att de två kapitel av kyrkobalken som har måste kopieras efter en annan handskrift berörde just de båda punkter. Citat den ena om gåva till kyrkan, den andra om testamente Slut citat. Varom enligt stadfästelsen, citat landskapets män och biskopen och klärkerna, ännu vilka har enat sig och kommit överens. Slut citat. Sidan tretton. Detta är uppenbart anledningen till att de har blivit på något sätt utplånade ur förlagen för handskrift B. Att de en gång har funnits där framgår av att rubrikerna till de båda flockarna finnas införda i registret till kyrkobalken. Jordabalken 23 sammanhänger till sitt innehåll nära med de omstridda kapitlen av kyrkobalken. Där stadgas om rätten att skänka bort av förvärvad jordegendom. Det är tydligt att även denna bestämmelse har blivit utstruken ur förlagen till handskrift B av samma anledning som kyrkobalken 11 och 12. Not 1. Noten lyder. Redan sluter har beträffande J2-3 alternativt tänkt sig den möjligheten att citatskrivaren här lämnat rum för något som i hans original varit otydligt. citat. Utgivaren av handskriften K.H. Karlsson anser emellertid att i båda fallen den ordinarie skrivaren rent tillfälligtvis har blivit avlöst av en annan. Texten skulle sålunda ha blivit skriven i en följd. Här emot talar bland annat den tydliga olikheten i bläckets färg. KG Westman i nordiska studier sidan 95 och 98 syner sig ha observerat att saknaden av kapitlen omgåva till kyrkan och om testamentet beror på att ett blad i handskriften är bortrivet. Slutnot. Av ytterligare en handskrift skriven vid mitten av 1300-talet finns ett fragment bevarat. Två blad som innehåller delar av B7 till 9. Not 2. Noten lyder de tillhöra Deutsches Seminar i Göttingen. Det är utgivna av K. Maurer, Einägers brorsstyck från Södermannalagen i sitt sångsberichte hist. Klasse D. KGL. Bayerischen Akademi. D. Wissenschaften 1894. H3. Och av en flygare. I ANF 15. Förkortning för arkiv för nordisk filologi. Sidan 390 och följande sida. CVNR Larsson i ANF 13. Sidan 53 och följande sida. Slutnot. Då Magnus Erikssons länslag. Förkortning m MEL saknade kyrkobalk fortfor och även efter landslagens tillkomst de gamla landskapslagarnas kyrkobalkar att tillämpas i de olika lagsagorna De flesta handskrifter av landslagen innehåller sådana kyrkobalkar I mer än 40 handskrifter av Magnus Eriksons landslag och Kristoffers landslag finns Södermannalagens kyrkobalk bevarat Tre av dessa avsluter betecknade som handskrift C, handskrift D och handskrift E, härröra från 1300-talet, de övriga från 1400- och 1500 talet Handskrift D utgör en del av handskriften AM 5240 i universitetsbiblioteket i Köpenhamn. Den är avsevärt äldre än den avskrift av Magnus Erikssons landslag från mitten av 1400-talet, varmed den har blivit sammanbunden. Not 3. Noten lyder. Efter kyrkobalken är tilläggd flock 7 av ärvda balken om arv efter klärker. Detta tyder på att handskrift D inte har tillhört en fullständig handskrift av södermanalagen, utan har utgjort en handskrift för sig, innan den blev sammanbunden med Magnus Erikssons landslag Därpå tyder även att den har varit vikt i fyra delar Tydliga väck finnas på varje blad Sista sidan blad 11 50 Är nött och har sålunda en tid befunnit sig ytterst i det lilla häftet Företalet finnes icke i handskrift D Slutnot Handskrift E är av ett visst intresse därför att den har tillhört en lagman i Södermanland, Nils Erengisleson, i början av 1400-talet. Förmodligen redan dennes fader, Erengisle Nilsson, som före honom beklädde lagmansämbetet i slutet av 1300-talet då handskriften är skriven, not 1, sidan 14. Noten lyder i några handskrifter av Skånelagen, SKL, från slutet av 1400-talet och från 1500-talet förekommer en dansk översättning och bearbetning av Södermannalagens kyrkobalk. Utgivning i DGL, Danmarks gamle landskapslov. Köpenhamn 1920 och följande år. Sida 932 och följande sida. I en av handskrifterna finns överskriften En anden kirkelov och försyndre och norre Halland. Det är alltså tydligt att den sörmländska kyrkorätten verkligen har använts inom Skånelagens område. Slutnot. Södermannalagen är i handskrift B försedd med en stadfästelse, utfärdad år 1327 i Magnus Erikssons namn av hans förmyndarstyrelse. I stadfästelsen uppges att lagmannen i Södermanland Lars Ulfsson jämte ett antal rådsherrar som vore jordägande i Södermanland på konungens uppdrag har utarbetat en ny lag för lagsagan. I lagnämnden hade icke några bönder deltagit så som fallet var vid utarbetandet av Upplandslagen icke heller någon medlem av det anliga ståndet. Lagen hade gjorts på många landsting och blivit allmänt antagen. Och konungen anbefalde den nu till allmän efterlevnad med undantag av två punkter, om gåva till kyrkan och om testamentet, varom landskapets män och biskopen och klärkerna ännu vilka hade enat sig och kommit överens. Ett uttalande som visar att det ändå tidigare hade förts förhandlingar med biskopen och prästerna. Stadfästelseurkunden är ord för orden avskrift av den 30 år äldre stadfästelsen av Upplandslagen, förkortning UL, utfärdad av Erger Magnusson. Man kan därför av dess innehåll icke draga några säkra slutsatser om det sätt varpå Södermannalagen har kommit till. Om blottförhållandena har varit i någon mån likartade har man säkerligen nöjt sig och använt den äldre urkundens ordalydelse. Brevets tyngdpunkt ligger där i att en viss lagtext på tillskyndan av lagmannen och de övriga sörmländska rådsärarna har erhållit kunglig stadfästelse. I likhet med Upplandslagen och västermanalagen förkortning VML, inledes södermanalagen med ett företal. Detta är avfattat efter mönstret av Upplandslagens företal och låter lagboken framträda så som tillkommen på konungens bud. I allt väsentligt skulle den dock vila på lagsagans gamla rätt. Vi vilja sägs det, citat av gammal rätt och landets gamla lag, utvälja och uttaga det som är nyttigt och infoga det i denna bok– utesluta det som är obilligt och tillägga det som fattas och som kan vara alla till gang och hugnad. Slut citat. Starkare än i upplandslagens företal framhåller skonungens medverkan. Citat. Vi har vi utarbetat denna bok med stor noggrannhet och mycket omsorg till allas bästa och delat och ordnat den i tio balkar och utmärkt balkarna med flockar så som de här skrivas och nämnas efter varandra. Slut citat. Sidan 15. Ika heller företalets uppgifter får man taga efter orden. Magnus Eriksson var 1327, endast 11 år gammal. Personligen kan han alltså inte ha tagit någon del i lagarbetet. Företalet ger endast uttryck åt en principiell uppfattning av konungens makt över lagen. Och framförallt inskärper det lydnaden för lagen såsom en allmän plikt, grundad på Guds vilja och konungens befallning. Viktigare än stadfästelsen och företalet är för kännedomen om Södermannalagens historia en anteckning om några ändringar som den 26 oktober 1325 har blivit införda i citat Södermännens citat. Anteckningen som avsluter är tryckt som add 12, ser Södermannalagen sidan 194 och följande sida är bevarad i två handskrifter av Södermannalagens kyrkobalk från slutet av 1400-talet och i en handskrift av Kristoffers lag från slutet av 1500-talet. Not 1. Noten lyder handskrift 1 av Södermannalagen. CSGL. Förkortning för Sveriges gamla lagar. Band 4. Sidan 21 romerska siffror samt 194 och följande sida. Med rättelser SGL 9, sidan 121, med romerska siffror. Handskrift R av T Magnus Erikssons stadslag, SGL 11, sidan 15, romersk siffra, SGL 7, sidan 380 och följande sida. Och handskrift 110 av Kristoffers lag, SGL 12, sidan 57, romersk siffra, SGL 5, sidan 357. Slut. Den lyder i översättning lunda. Citat År 1325 på lördagen före Apostlarna Simons och Judas dag Not 2 Blev vår följande mål stadgade och skrivna I södermännen lagbok I närvaro av biskopen och hans kapitel Lagmannen och herr Staffan Röriksson Och herr Magnus Nilsson Jämte många andra goda landsmän Not 3 Not 2 lyder Simons och Judas dag är den 28 oktober Lardagen där förut var år 1325 den 26 oktober. Och not tre lyder lagman var herr Lars Ulfsson. Herr Staffan Röriksson hade tidigare varit lagman i Södermanland. Båda omnämnas de jämte herr Magnus Nilsson i stadfästelsen 1327. Med det citat många andra goda landsmän, slutcitat som vore närvarande vid sammanträdet, den 26 oktober 1325 åsyftas möjligen samma herrar, medlemmar av rådet och jordägande i södermanländ, som uppräknas i stadfästelsen och enligt denna hade deltagit i lagarbetet. Slutnot. 1. Först om prästens laga hus. Tarva det hela taket nytt. Det ska socknens vara för. Not 4. Noten lyder. Se kyrkobalken 2. pr. PR står här för principium, det vill säga första stycket, huvudstycket, i varje flock. Bestämmelsen saknas i handskrift A och är i handskrift D tillagd i marginalen överst på sidan. I handskrift B och övriga handskrifter är den införd i texten. Slutnot. Två bliva kyrkovärdarna dömda till tre marker för kyrkans skrud. DEM SKALL BISKOPEN TAGA EMOT Glömmer prästerna tillsäga kyrkovärdarna och händer sedan något varav gudstjänsten hindras böter prästen tre marker, två till biskopen, not fem och en till kyrkovärdarna, not sex Not fem lyder Till biskopen, i handskrift R, av Magnus Erikssons statslag och handskrift skrift 110 av Kristoffers landslag Handskrift 1 av Södermannalagen har istället till kyrkan. Not 6 lyder C-kyrkobalken 3. Ändringen som berör bötesfördelningen är icke införd i någon handskrift. Slutnot. Sidan 16. 3. Kyrkan ska överlämnas till prästen av biskopen eller hans ombud. Och åt den ska kyrkan givas som den nämner som har faderlig rätt över henne. Not 1, noten lyder, se kyrkobalken 4, principium. Förra delen av denna punkt innebär en ändring av äldre rätt. Denna bestämmelse saknas i handskrift A. I handskrift D är den senare införd genom rättelse och tillägg i marginalen. I handskrift B och övriga handskrifter är den genomförd i själva texten. Senare delen, citat, och åt den ska kyrkan givas, slutcitat, har motsvarighet i alla handskrifter, även A och utgör sålunda endast en bekräftelse av vad som redan stod skrivet i lagboken. Tydligen har herremännen yrkat på denna bekräftelse av patronatsrätten, då nu biskopens inflytande över prästvalen ökades. Slutnot. Fyra om förspillande av kyrkovigning må stå så som det står skrivet i lagboken. Not 2. Se kyrkobalken fem et. Frågan har diskuterats men man har enats om att stanna vid den lag som gällde. Slutnot. Fem tionde ska delas i tre delar. Prästen ska taga en skyl, not tre och två ska bonden föra hem till sig och dela i tre delar. En lott till kyrkan, den andra till biskopen, den tredje till de fattiga. Utom där annat avtal med biskopen, not fyra, finnes not fem. Not tre lyder en skyl, hans skrift en av lagen. De båda andra handskrifterna har en del. Not 4 avtal med biskopen fornsvenska, biskops säta gärd. Enligt handskrift B, som här sannolikt har den ursprungliga läsarten. Se G Westman i Nordiska studier, sidan 91, not 4. De tre handskrifterna av anteckningen 1325 har biskops biskopens biskoppens sätesgård. Not 5 lyder... C. Kyrkobalken 6. Tillägget, citat utom där annat avtal med biskopen finnes, slutcitat saknas i handskrift A, C och P. I handskrift D har det funnits skrivet mellan raderna, men senare blivit utraderat. I handskrift B och i övriga handskrifter är det infört i själva texten. Dessa handskrifter, liksom också D, har i samband med ytterligare ett tillägg om tionde sädens beskaffenhet som sannolikt på samma gång har införts i lagboken, i hur det icke finns upptaget i protokollet. Slutnoter. 6. 13 jul ska vara offerdag och ej kyrkmessodag. Not 6. Noten lyder. C. Kyrkovalken 7. 1. Ändringen är införd i handskrift A och C. I handskrift D har ordet 13 dag senare tillagts i marginalen. I handskrift B och övriga handskrifter är den genomförd i texten. Slutnot. Sju. Skyller en präst en bonde för tionde. Verger han sig med ed. Not 7, Noten lyder C-kyrkobalken 7, 2. Bestämmelsen finns i alla handskrifter även handskrift A. Och innebär sålunda endast en bekräftelse av vad som i lagboken stod skrivet. Slutnot. 8. Föra ej bönder ett lik lagligen till jord. Böte det två märker till biskopen och en till det jordägande. Not 8. Noten lyder. Se, kyrkobalken 9 och 1. Sakligt sett avser nog bestämmelserna att täcka samma fall som sista meningen i kyrkobalken 9 och 1. I hur formuleringen är en annan och vidare. Det är sålunda egentligen bötesfördelningen som ändras. Ändringen är ej införd i någon handskrift. Slutnot. 9. Hospitalet ska hava en spansäd av varje hamna. Not 9. Noten lyder. Denna bestämmelse är icke upptagen i någon handskrift av Södermannalagen. Slutnot. Sidan 17. 10. Om nom. Not 1. Och stridiga eder. Not 2. måste stå så som det står i gamla lagboken. Not 3. Not 1. Lyder nom. UANU, nu handskrift N, av Södermannalagen. NAPPEN, ändrat till nämpt. handskrift R, av Magnus Erikssons stadslag. NAMPEN, handskrift 110, av Kristoffers landslag. Det ursprungliga har utan tvivel varit NAM, vilket sällsynta och i lagsspråket utöende ord av senare avskrivare missförståtts. Jämför till exempel Södermannalagen, Jordabalken 103 3 NEMIR- Citat tager undan. Slutsitat. Hans skrift B. Nämnir. Annorlunda. CKG Westman. Anfört arbete. Sita 93. Not 1. Not 2 lyder stridiga eder. Fornsvenska. Geneda. Ordet förekommer icke i Södermannalagen och i den fornsvenska litteraturen för övrigt endast i yngre vägskötalagen. Förkortning VGL 2. Ad 2. 11. Det betecknar där en ed som käranden avlägger emot en av svaranden lagligen fullgjord tolvmanna ed. Annorlunda men felaktigt, säger KG Västman, anfört arbete sidan 93, 2. Det är därför sannolikt att sluters tolkning av ordet är riktig. Citat, stridiga eder som parterna går mot varandra i samma mål. Slut, citat. Not 3 om nom Se Byggnadsbalken 11. Jämför även rättegångsbalken elva två och 9 nio. Stridiga eder syftar sannolikt så som sluter menar på kyrkobalken sexton tre. Slutnot. Elva lagmanspenningar skola alla giva ut fyra. Not 4 dagar efter Mikaelsmässan. Eller böta tre örar. Domarepenningar och styremanspenningar vid Mortensmässan. Eller böta en öre nem de männen skulle ha en öre av var mark som tillkommer hundaret. Not 5. Slut citat. Not 4 lyder 4. För fjugur. fjurgur. Hanskrift 1 av Södermanalagen 4, hanskrift R av Magnus Eriksson statslag. Säkerligen så som sluter förmodar fel för 14. För fjughurtan. fjurhurtan jämför ad 9. Och not 5 lyder C ad nio. Slut. Not. Dokumentet har, så som KG Westman har visat i jämfört arbete cita 92, formen av ett protokoll från ett sammanträde då vissa punkter i lagen har diskuterats. Citat. Det består av en rad korta detaljbestämmelser som inte har karaktären av utförda lagbud utan av randanteckningar. Slut. Citat. De flesta av dessa, nummer ett till nio, röra kyrkobalken. Det sägs uttryckligen att vad man hade beslutat omedelbart blev infört i lagboken. Med södermännens lagbok kan i detta sammanhang knappast menas annat än den gällande lagen, Gick ett nytt förslag till lag som nyligen hade utarbetats och som var föremål för granskning. Detsamma gäller om det uttryck som förekommer i punkt nummer fyra. Citat det stå så som det står skrivet i lagboken. Slut citat. Det fanns alltså en tidigare gällande lagbok i Södermanland. De båda huvudhandskrifterna förhåller sig helt olika till besluten år 1325. Handskrift A är helt oberörd av dem. I handskrift B är och däremot flera av de beslutade ändringarna införda. Nummer 1, 3, 5 och 6 jämte den sista nummer 11 om avgifterna till lagman domare med flera. Av de övriga innehålla två, nummer två och åtta, endast ändringar av fördelningen mellan olika kyrkliga myndigheter av vissa böter. Då lekmännens andel var oförändrad, synes man icke ha ansett det nödigt att införa besluten i lagboken. Not 1. Sidan 18. Noten lyder KG Westman, anfört arbete, sidan 91. Se vidare om dessa punkter nedan på sidan 21. Slutnot. Mera svårförklarligt är att bestämmelsen nummer 9 om avgift till hospitalen icke återfinnes i hans skrifterna. I två fall beslöt man att någon ändring icke skulle göras av det som står skrivet i lagboken nummer 4 och 7 jämför även senare delen av nummer 3, not 2. Noten lyder om bestämmelsen nummer 10, se strax nedan på sidan 22. Slutnot. De övriga handskrifterna följer i allmänhet handskrift B. Handskrift C har emellitid endast infört nummer 1 och 3, men däremot icke nummer 5 och 6. Handskrift P, som citat följer ett med kod C, ofta överensstämmande original, Slutcitat saknar även nummer 5. Av särskilt intresse är handskrift D. Den har ursprungligen icke varit influerad av besluten 1325. Den har i det fallet förhållit sig alldeles så som hos A. Men senare har samma ändringar som i handskrift B, nummer 1, 3, 5 och 6 införts genom rättelse av texten eller genom tillskrivning mellan raderna och i marginalen. Besluten 1325 måste givetvis ha blivit inskrivna i ett normexemplar av lagboken tillhörigt lagmannen eller landstinget. Detta huvudexemplar eller en avskrift därav har sedan blivit stadfest 1327. Det fanns emellertid andra handskrifter av lagen där besluten 1325 icke blev inskrivna. Av en sådan är handskrift A en avskrift. Likaså handskrift D är hur denna senare har blivit kompletterad efter en handskrift som har haft ändringarna införda. Handskrift A och handskrift D är alltså avskrifter av en lagtext som är äldre än 1325. Not 3. Noten vidare KG Westman, anfört arbete sedan 98- söker förklara så avvikelser så att citat om ändringar som enligt Ad 12 beslutits på 1325 års sammanträde inte omedelbart införts på sina ställen i någon till stadfästelse slutgiltigt redigerad laghandskrift utan att istället senare skrivare i mån av vakenhet och kunskaper infört dem i sina handskrifter efter anvisningarna i Ad 12. Detta har då antagligen i sin protokollsform varit fogat till deras föreskrifter Slut citat och slut not. En närmare textgranskning visar emellertid att handskrift D- i det stora hela till sin ordalydelse står handskrift B mycket nära- under det att handskrift A visar ett stort antal smärre avvikelser. Det måste sålunda redan före 1325 ha funnits två i sin textgestaltning- rätt varierande handskriftstyper av lagen. Den ena ligger till grund för handskrift A och handskrift C- den andra för handskrift B och handskrift D. Not 4 lyder förlagen för handskrift D har i jordalydelsen varit mycket lik handskrift B, men den har haft den ursprungliga flockindelningen, liksom handskrift A, och saknat besluten 1325. Den kan ej ha varit identisk med förlagen för handskrift B om denna som ovan har framhållits och som sannolikt har haft kyrkobalken 11 och 12 Samt ordavalken 2, 3, överstrukna och oläsliga. Handskrift C återigen är avskriven efter en förelaga som har stått handskrift A synnerligen nära i Men dock har tagit upp sannolikt såsom originaltillägg eller ändringar i texten en del av besluten 1325. Slutnot. Sidan 19. Texten i handskrift A kan därför icke gärna vara ett relativt nytt lagförslag utarbetat år 1325 eller kort dessförinnan. Not 1. Noten lyder, det är denna uppfattning som Westman har sökt motivera genom sin uppsats i nordiska studier 1904, sidan 89 och följande sida. Det starkaste skälet för hans åsikt är att företalet finnes även i hans skrift A. Det skulle sålunda ha ingått redan i det 1325 föreliggande lagförslaget. Enligt Westman, sidan 101, är handskrift A, citat, kan hända själva originalförslaget, utelämnad text, kan hända en obetydligt senare avskrift, slut, citat. Det förra är omöjligt all stund handskrift A visar talrika fel som måste bero på förbeseende och slärv vid avskrivning. Handskrift A kan icke vare sig direkt eller indirekt ligga till grund för någon av de andra bevarade handskrifterna. Å andra sidan kan ett lagförslag vid denna tid knappast tänkas ha föredegat i flera handskrifter. Olikheterna gjorde lydelsen mellan handskrift A och handskrift B synas förutsätta flera led till den gemensamma originalurkunden. Slutnot. Det har varit den gällande lagen som man vid denna tid har underkastat en granskning och revision. Av allt att döma har denna i varit särdeles ingripande. Huvudsakligen har den varit begränsad. ...till kyrkobalken. De sakliga olikheterna mellan handskrifterna A och B i övriga balkar är då jämförelsevis få och obetydliga. Utom de punkter i kyrkobalken som finnas omtalade i protokollet 1325 förekommer i denna balk endast en större avvikelse i handskrift B från den äldre texten i handskrift A. Det gäller bestämmelserna om hor i kyrkobalken 15.3, där den gamla rätten att med tolvmanna edvärja sig för anklagelsen ersättes av ett ensidigt bevisförfarande med två vittnen. Vilkas vittnesbörd är ovillkorligen fällande? Det är tydligt att handskrift B här intager en nyare ståndpunkt. De kyrkliga myndigheterna har yrkat på ändring och genomdrivit sina krav. Anmärkningsvärt är att ändringen icke är införd i handskrift D, som sålunda här bjuder samma text som handskrift A. Not 2. Noten lyder, sin närmare kommentaren till kyrkobalken 15.3. KG Westman, anfört arbete sida 93 och följande sida, bedömer detta textställe oriktigt. Han förväxlar på grund av förbeseende tolvmana ed och nämnd. Enligt hans mening skulle det åsyftas i punkt 10 av protokollet 1325 om namn och geneda. Det är emellertid svårt att förstå hur innehållet i kyrkobalken 153 skulle kunna avses med geneda. Därtill kan ändringen i hans B omöjligen innebära återgång till äldre rätt, som som förutsättes i punkt 10. Slut not. Säkerligen har vi i sammanträdet den 26 oktober 1325 även de gamla tvistefrågorna om själagåva och testamente. Se kyrkobalken 11 och 12 varit föremål för överläggning mellan prelaterna och de världsliga stormännen. Någon överenskommelse kunde emellertid inte ske, varken vid detta tillfälle eller senare, så som uttryckligen framhålls i stadfästelsen. För att fullt kunna bedöma den lagrevision varav 1325 års protokoll är ett led, är det av vikt att uppmärksamma att så som deltagare i sammanträdet nämnas, Utom lagmännen Stefan Rörikson och Magnus Nilsson och citat många andra goda landsmän, slutcitat även biskopen och hans kapitel. Sidan 20. Ett kyrkligt inflytande har sålunda då gjort sig gällande som icke återfinnes 1327. Biskop i Strängnes var vid denna tid styrbjörn 1308-43. Den bild som vi genom bevarade dokument kunna få av honom är icke enbart tilltalande. De uppgifter som källorna lämnar röra särskilt hans ekonomiska förhållanden. Då närkingarna under de hårda missväxtåren hade visat försumlighet i utgörandet av biskopstionde förmodade han konung Birger att genom ett öppet brev 1311 c SD 3, sidan 1. SDR förkortning för svenskt Diplomatarium befälar de att utan trätt ska lämna biskopen och hans klärker den tionde och alla andra kyrkliga avgifter som de av gammalt vore vana att utgöra och enligt lagen skyldiga. Sex år senare höll biskopen rävst med alla jordägare i Södermanland medan de icke hade erlagt biskopstionden enligt en överenskommelse som han oberopade. Till straff därför uteslöt han dem från nattvarden vid påsk och satte hela landskapet under interdikt biskopsstyrebjörn anmäldes nu i Uppsala för ärkebiskopen och domkapitlet av konung Bergers fullmäktige en Uppsala -kanik vid namn Nils Christinesson Nikolaus Kristine, och instämdes att det står till rätta enligt svenskt diplomatarium 3 sidan 328 tvisten löstes till biskopens förmån genom enskilda uppgörelser mellan honom och ett antal stormän i landskapet enligt sd 3 sidan 331 och följande sida och 338 och följande sida. Not 1. Noten lyder se närmare kommentaren till Södermanalågen, kyrkobalken 6 inom parentes not 44. Slut not. Av ännu större intresse är emellertid ett år 1354 utfärdat notariatintyg intyg. SRP nummer 181. Förkortning för Svenska Riksarkivets pergamentsbrev. Från och med år 1351. Genom detta får vi veta att biskopsstyrbjörn icke har kunnat till den påvliga skattkammarens ombud utbetala vad han var skyldig och den så kallade sexårsgärden. Han överenskom då med redan Eringissel Jonsson, marsken Eringissel Näskonungsson, Karl Näskonungsson och Magnus Nilsson att de i hans ställe skulle uppgöra likviden. Mot att biskopen till dem för en tid av tre år överlett alla sina inkomster från strängnes stift med undantag av närkes prostadöme och uppunda hundare. I början av år 1326 utbetalade de nämnda herrarna i strängnes till de påvliga ombuden hela skulden, dels i reda pengar, dels i rent silver och guld, dels i arbetat silver och guld, såsom ringar, silverkärl, kvinnoprydnader med mera samman enligt verkställd uppräkning, uppvägning och värdering, uppgående till en summa av 1760 marker svenska pengar. Enligt förteckningen över sexårsjärden i Strängnäs stift, Svensk 3, sidan 151 och följande sida, uppgick det årliga beloppet till 296 marker och 7, citat, solidi, slutcitat. Sidan 21. För sex år blir detta inemot 1800 marker. Det var sålunda tydligen hela gärden som biskopen inbetalade genom den i notariatsintyget bevittnade transaktionen. Biskopstyrbjörn har sålunda just vid tidpunkten för 1325 års sammanträde haft en ekonomiskt dålig ställning och kort därefter måste upptaga betydande lån. I belysning av dessa fakta bara sannolikt de förhållanden ses som vi förut har konstaterat. Protokollet år 1325 visar ett stärkt inflytande från biskopens sida, men detta blir senare eliminerat. Punkt 3 i protokollet innebär den ändring i förhållande till den äldre texten i handskrift A att icke bönderna utan biskopen eller hans ombud ska överlämna kyrka till prästen. Likaledes innebär uttrycket, citat utom där annat avtal med biskopen finnes, slut citat i punkt 5, en fördel för biskopen. Då genom direkt lagfästes att man även för framtiden skulle tillämpa de överenskommelser varom striden hade stått 1317. Av särskilt intresse är det emellertid om tre punkter som icke har upptagits i hans skrift B, nummer två, åtta och 9. Två av dessa nummer 2 och åtta går åt biskopen en ekonomiskt fördelaktigare ställning än han hade enligt texten i hans skrift A. Enligt punkt 2 skulle tremarkersboten för brist i kyrkans skrud gå till biskopen istället för att enligt handskrift A fördelas lika mellan biskop, präst och kyrka. Tremarkersboten för prästens glömska tillsäga kyrkovärdarna skulle gå till biskopen med två marker och till kyrkovärdarna med en mark. Under det den enligt handskrift A skulle fördelas lika mellan biskop, kyrka och kyrkovärdar. Enligt punkt 8 skulle en bonde som icke lagligen förde ett lik till jord- böta till biskopen två marker och till de jordägande en mark under det att enligt hans skrift markers boten delades lika mellan biskopen, prästen och det jordägande. Tydligt är att biskopen vid lagrevisionen 1325 möjligen på grund av den ekonomiskt dåliga ställning han då hade har sökt att höja sina inkomster. Även punkt 9 i protokollet som icke har upptagits i handskrift B berör kyrkliga intressen. Det hospital som här åsyftas är säkerligen hospitalet i Strängnäs som den 7 januari 1328 första gången omtalas i källorna. Se Svenskt diplomatarium 3 sidan 42. Not 1. Noten lyder om hospitalet. Se KK som lejonhuvud. Strängnäs gamla hospital genom tiderna. I bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria nummer 21 1926. Slut. Not. Att hospitalet skulle få en spansäd av varje hamna är tydligen en bestämmelse för vilken biskopen måste förmodas ha hyst stort intresse. Sidan 22 Lagrevisionen vid mitten av 1320-talet har sålunda skett under kyrklig medverkan och biskopen har därvid särskilt gjort gällande ekonomiska krav. Även beträffande själagåva och testamente har biskopen då sannolikt sökt ställa krav som emellertid har avvisats. På grund av den utgång som underhandlingarna fingo, tede sig naturligt att biskopen och hans män i stadfästelsen inte uppräknas bland dem som har utarbetat lagen. Till dessa hörde däremot tre av de fyra sörmländska stormän som året förut beviljat biskopen det stora lånet och till vilka han nu stod i ekonomiskt beroende.